12. fejezet Szökés A hadvezetőség megállapította, hogy a szökések száma az idegen légióban 40%-kal emelkedett az utolsó hónapban. Azokkal tisztába voltak. A száid ügynökei francia nyelven röplapokat terjesztettek. A röpillatok tudtára adták a gyarmati katonáknak, hogy azokat, akik lebelpuskájukat bármelyik lázató törzsnél, de különösen a Tafilelet oázisba beszolgáltatják, semmiféle bántódás nem éri, és Braud elmánszúr a prófétára esküdött, hogy az ilyen szökevényeket a tengerpartra segíti, és élve biztonságosan visszahajózza a kontinensre. Eleinte nem nagyon hittek ennek a csábításnak. Később azonban egyre több és több ügyesen fogalmazott levél érkezett Európából, amelyben a hazatért katona rábeszélte valamelyik barátját, hogy vágjon neki nyugodtan a tafilaletnek. A Said nagyon rendes ember, és becsületesen állja a szavát. Mire a hadvezetőség fokozottabb cenzúra alávette a leveleket, már elterjedt a hír a légióban. Annyi bizonyossá vált a francia vezérköd előtt, hogy a száid veszélyesebb ember, mint a legvérengrőbb sejk. Minden eszközt megragadt, hogy az offenzíva kezdete előtt a gyarmati hadsereget demoralizálja. Tiron éppen egy ilyen levelet olvasgatott. Közünös dolgok voltak benne. Igazán a legfigyelmesebb szemlélő se találhatott a sorok között utalást a szökésre, de Tiron megismerte annak a német fiúnak a kezeírását, aki két éven át mellette menetelt, és néhány hét előtt nekivágott a tafiletnek. A vén afrikai bakának keserű ízgyűlt össze a szájába úgy érezte, hogy elég volt már ebből a katonai életből. Hazavágyott pármába. Elgondolkozva nézte az ivó piszkos falát. A gyékkényből, amelyen gugolt, férkek másztak elő. A fiatal bergült melléje. Sárgás színű arca nagyon lefogyott, a pillái halálos bágyat hunyottak és percenként egy sipoló hörgő lihegéssel rántotta magába a levegőt. Tiron ránézett, aztán zsebre dukta a levelet, és tömkötte a pipáját. – Beteg vagy? – A fejem nagyon nyilal, – mondta Berg. – Nem bírosok sok ezt a klímát. – Én is azt hiszem. – Később azután nem fog fájni a fejed, csak tompa leszel és kábult. Ilyenkor jön a kafárd. Az mi? – Afrikai téboly. A meleg, az egyhangúság, az örökös sárga és fehér színek tompa hülyeséget okoznak. Az ember néhány hétig és szó nélkül jár. Iszik, de nem rúg be. Néha halkan dúdul magába, vagy hirtelen mosolyogni kezd. Aztán elhatározza, hogy ír a köztársasági elnöknek, hogy rájön arra, hogy neki a felkelők élére kell állnia. Végül azon veszi észre magát, hogy nem bírja az őrmester szemöldökét, amint folyton rángatózik, és hogy ez megszűnjön, nagyot csapapuskatussal az egyik szemöldökre. Hm, tényleg kibírhatatlan, folyton rángatózik a szemöldöke, a kafárd nagy veszély. A legtöbb légionista átment már rajta. Az a kutyaság, hogyha valaki gyilkol, akkor a kafárd enyhítő körülmény, de azért felkötik a gyilkost. Nem volna kedved eljönni innen? Eljönni? Hova? A tafilaledbe. Közel vagyunk hozzá. Már a negyedik pohár rumot itta. Berg is egy keveset. A hőség még jobban kínosta, de felélénkült kisi az alkoholtól. Végighallgatta hallgatta Tiront. Nem tudom, mondta Berg. Holnapig gondolkodom. Az óra az egyet és elné volt. Negyed hat volt. A legyek ellepték a rumos pohár szélét. Mellettük pergett a kocka. Megkereste Laverborgot, aki az ágyán feküdt és a szürke mappát tanulmányozta. Elmondta neki, amit Tiron mesélt. A báró nem helyeselte a tervet. Veszélyes dolog ilyen meséknek felülni, még ha valószínűtlenül is hangzanak. Aztán a katona, ha egyszer katona lett, maradjon hű az ászlóhoz. Ne gondoljon az egész inkább próbálja megszokni ezt az életet. Ha annyian kibírják, maga se fog belehalni. Ha maga átviszi hozzájuk a puskáját, az hazaárulás. Azután, mint szökött légionistának, állandó rettegésbe kell élnie francia földön. Szorítsa össze a fogát, és ha már itt van, szolgálja le az öt évet. Meggyőzött, nem gondolok többé az őkésre. De ez a nyirolás ez a tompaság az agyamba. Nem sokára kezdődik az offenzíva. A háború majd kirázz elből a testpetségtől. Akár akarja, akár nem. Igaza van, Laverborg? Köszönöm. Laverborg fennállt az erőt báscsáján. Őrségben volt. Hamad a kopárszikláit félelmetesen világította meg a hold. Sűvített a harmattan, a sivatag keze, amely egyik tengertől a másikig röpíti magával a blát pofáját. A benszülöttek azt mondják, hogy ilyenkor a gonosz gút járja a pusztákat. És valóban, kelet felől a végtelen szaharából újra meg újra előrohan sivítva a gút, a kavargó, ezüstvátlával percekre elfedi a holdat. Laverborg a puskájára dőlve nézi az óriási sziklát, a végtelen sivatag és a dermedt tékbolt rideg panorámáját. Távol furcsa villanások cikáznak. Az innen-onnan felfénylő sivatagi táviró gyűjtő lencséi. Túlé unalmában a mózejelekkel szórakozik. Megtudja, hogy a kettes szahariánok elfoglalták állásaikat a Tigmárti sottoknál. A főhadiszállásnak jelentik. Laverborg úr megmarkolta a szuronyát, hogy szinte eltörtek az ujjai. A szeme rémülten fúródik az éjszakába a fények felé. A főhadiszállásnak jelentik. Üldözés reménytelen. Claire de Gard és Emmy Dispascon a lett kazbába foglyok. Üldözést beszüntettük. Üldözést beszüntettük. Üldözést beszüntettük. A fények elmúltak. Laverborg úgy érezte, hogy azonnal le kell a sláncor. Claire halálos veszélybe van, és ő itt áll a vártán. Nem mozdult, ebben a pillanatban semmit sem tehet. De hogyan rabolhatták el Klert? Miért rabolták el, és hogy került a tafilaledbe? Gyötrelmes életének leggyötrelmesebb éjszakája volt. Hát még itt is üldözik a halálos kinszenvedések. Nem elég a forróság, a megaláztatás, a gyalázat, amelybe tengődik. zúgásával, a porfátyolajéba burkoltan, a sátáni gút rohant a sivatagból a hamada félelmetes kopárszíjtjei közé, és verdeste szaggatta őket homokszemcséivel. Pillanatnyilag vereséget szenved, de kitartó dühhe ezer vagy tízezer év alatt mégiscsak földig csiszolja és betemeti finom leplével ezeket az irtózatos bazalt kolosszusokat. Ezt tudja jól, és mintha nevetne. Olyan szaggatott sivításokkal, búgásokkal rohan újra meg újra neki láthatatlan harmadtan paripáján, tölcsérbe forgó portestével a rettenetes gút, a sivatag démona ezeknek a gőgös szikláknak. Másnap kivonulás után, midőn egy érkező hegyi ütek pokoli lármája csörömpölése töltötte be a forróságot, Laverborg beesett szemekkel, elszánt arccal ment oda belkhez. Akar elszökni velem együtt? Nem gyávaság? De, gyávaság. Akar? Katona vagyok. Én is jön velem. Megkeresték tiront. nem kellett körülményes tervet kidolgozni. A lett közel volt, lent a völgyben a Tadla vidék választotta erőket. A legendás út folyó túlsó partjáról ide látszott az oázis széle. Csak a völgyik merészkedhettek utánok az üldözők. A völgyben már a taféleled lőtávolába érnek. Ha délután ügyesen és gyorsan leereszkednek az uet folyóik, este az oázisba lehetnek. Tiron csak négy óra után volt hajlandó indulni. Akkor osztják ki a napi adagokat, és kijelentette Laverbornak, hogy nem hajlandó a dohányt és a rómot itt hagyni nekik. Az öreg különben is hallatlanul nyugodt természetű volt. A szidibel abeszben kapcábá vágott néhai alsószoknyát nyugodtan tekergette fel a lábára. Miután podgyászt nem vihettek magukkal, úgy vélte, hogy a fenét hagyja ott ezt a finom kapcát a gyarmati hadseregnek. Nem azért dolgozott annyit rajta. Délután kockázott, aztán verekedett, és öt órakor holt részegen, de pontosan ott volt a tamariszkuszfánál, ahol találkát adta. Csak a puskájukat vitték magukkal, a kulacsban vizet, és ami a zsebükben elfért. Laverborg összehajtotta a szürke magpát, és a zubbonya alá tette. Itt mindenkinek van valami bogara. borogta erre Tiron, mivel egy vastag mappával bélelt kabát igazán nem a legalkalmasabb védekezés meleg ellen. Megkerülték a dombot, és a nyugati lejtőn indultak lefelé. Mire el elérték a völgyet. Most már vigyázniuk kellett, mert a tafila lett lőtávolába kerültek. Oda azonban az UED túlsó, bozótos partján minden csendes volt. Mielőtt a lejtő végére értek volna, tágas sziklaüreget találtak. Bemáztak. Megszenesedett nyomokból következtetve itt már tanyáztak emberek. Talán hegyi emberek szoktak megszállni éjszakára, ha visszatérnek a völgyből. Gyors haditanácsot tartottak. Előbb meg kell tudnunk, hogy bízhatunk e a Szaidba, mondta Láberborg. Én átmegyek, és ha minden úgy van, hogy Braud elmánszóra kiáltványaiba ígéri, akkor visszatérek ide. 48 óráig elegendő táplálék és víz van maguknál. Ha ezzel az idő alatt nem térek vissza, akkor baj van. Megöltek, vagy úgy bántak velem, hogy nem szabad oda menniük utánam. És akkor? Akkor visszamennek Bumalemben. 48 órán belül nem tekintik szökésnek az elmaradást. Kaplak néhány hét ravót, ez még nem a legrosszabb. Azt mondhatják, beroktak és elaludtak az erdőbe. A terv jó, mondta a fiatal berg, de nekem nem tetszik, hogy mi veszni hagyjuk magát, ha baj van. Ez az, ami nekem se tetszik, mondta Tiron. Ha 48 óráig nem jövök vissza, akkor valószínűleg megöltek, és az sem segít már rajtam, ha magukat is megölik. Akkor menjünk együtt, mondta Tiron. Végre is barátok vagyunk, vagy húzzunk sorsot, hogy kimenjen egyedül. Úgy van, miért pont maga menjen, szólt Berg. Mert nekem magánügyem is van ott. A szájét fogva tartja a És most elég volt a beszédből. Ne mozduljanak ki a barlangból, mert ide már esetleg lemerészkedhetnek az üldözők. Akárhogy fáznak is, éjjel ne gyújtsanak tüzet, mert holdfénybe messzire ellátszik a füst. 48 órát várjanak, egy percet sem tovább. Választ sem várt, kiugrott a barlangból, és szorosan a sziklafalhoz simulva megindult az út felé. Ezen a helyen nem kísérelhette meg az átúszást, mert innen vagy onnan lelövik az őrök. Egy pár száz méterrel feljebb éjszak felé kanyargott a folyó. Itt nyugodtan megkockáztathatja az átkelést. Közben este lett. A part hajlásánál egy duárt vett észre. A barna sátor alatt öregember üldögélt, körülötte néhány gyerek, és a sátor hátterében vén ráncos asszony kukoricát törtiszti egy famozsárban. Magányos halás család volt. A légionistától nagyon megijedtek, de Laverborg megnyugtatta őket. A halász egy marék dohányért kölcsön adta a repedező ladikját. Csak menjen vele a rumi, és hagyja ott, ahol kiszáll belőle. A kell neki, ő majd átúszik érte. Laverból beült a ladigba, és egyenletesen, de gyorsan nevezni kezdett. A csónakorra nem sokára az ued déli partjának ütődött. Kiszállt. A tafila lett földjére lépett.